O dia 11 de maio na história, 1927, o produtor cinematográfico Luiz Maier financiou o primeiro banquete oficial dos integrantes da Academia de Cinema, Artes e Ciências. A criação do Oscar viria dois anos mais tarde. Em 1932, cerca de 100 mil operários da indústria têxtil paulista aderiram à greve geral no Estado, que já somava 200 mil trabalhadores. Em 1938, Plínio Salgado liderou a revolta integralista no Rio de Janeiro. O movimento pretendia dar um golpe de Estado. 1949, Nova York começou a vender a primeira máquina fotográfica instantânea, a Polaroid. 1981, a lenda do reggae Bob Marley morreu aos 36 anos em Miami Beach, na Flórida, em decorrência de um câncer que começou com uma ferida no pé. 1985. Um incêndio no estádio de futebol Valley Parade, na Inglaterra, matou 56 pessoas e deixou outras 265 feridas na partida do Bradford City contra o Lincoln City pela Copa da Liga Inglesa. 1988. O frade brasileiro, conhecido como Frei Beto, recebeu pela quinta vez o prêmio de direitos humanos concedido por uma fundação austríaca. Esses são os fatos que fizeram o dia 11 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.